24. Legea calității Clientul cere cea mai bună calitate la cel mai scăzut preț. Această lege pare simplă, însă multe companii încearcă să o încalce în drumul lor către faliment. În 1989, automobilele Toyota Lexus și Nissan Infinity au pătruns pe piața de profil din Statele Unite. Ambele companii au făcut reclama automobilelor pe care le produceau, prezentându-le drept mașinile viitorului. Ambele companii s-au angajat să ofere cele mai calitative automobile din clasa respectivă din America. Și au reușit. Începând cu anul 1991, conform studiului J.D. Power cu privire la satisfacerea clientului, Lexus și Infinity au fost în permanență cotate printre cele mai bune din punct de vedere al calității vehiculului și al garanției de servis acordate pentru întreținerea produsului după achiziționare. Ca urmare a acestor clasificări, vânzările acelor modele au crescut la sute de milioane de dolari în fiecare an. Primul corolar al legii calității este Calitatea Există în cazul în care clientul o recunoaște și este dispus să plătească pentru ea. Clientul este singurul care poate defini calitatea. Câteodată nici acesta nu o poate defini clar, însă va arăta că votează pentru ea prin modul în care femeile își cheltuiesc banii. Titlul cărții lui Philip Crosby, Quality is Free, Calitatea este gratuită, se bazează pe ideea că fabricarea unui produs de calitate fără defecte economisește bani și duce la creșterea spectaculoasă a profiturilor atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Pe termen scurt, calitatea creează clienți, iar pe termen lung, reputația cu privire la calitate păstrează clienții. Cel de-al doilea corolar al legii calității este Calitatea include atât produsul sau serviciul, cât și modul de vânzare, livrare sau întreținere. Un restaurant de categoria întâi care practică prețuri peste medie și poate obține profituri peste medie, servește mâncarea într-o atmosferă plăcută pentru care clienții sunt dispuși să plătească mai mult. Chiar și un simplu produs poate fi vândut și servit într-un mod amabil, crescând astfel valoarea sa în ochii clientului. Experiența totală a clientului face parte din impresia asupra calității. Cel de-al treilea corolar al legii calității este Profitabilitatea companiilor este direct proporțională cu nivelul calității, așa cum îl percep clienții. Să presupunem că 10 companii oferă același produs în aceeași zonă de piață. Un studiu de piață orientat către clienți ar scoate la iveală care dintre aceste companii pare a fi cea mai bună în industria respectivă în cadrul aceleiași piețe. Studiul ar putea de asemenea determina ce companie ocupă din punct de vedere al calității locul al doilea, al treilea și așa mai departe. Companiile care au fost evaluate ca având cel mai ridicat nivel de calitate se vor dovedi de asemenea cele mai profitabile de pe piață. Un motiv esențial pentru care companiile despre care se consideră că furnizează cele mai calitative produse sunt și cele mai profitabile, constă în nevoia adâncă de siguranță pe care o au clienții atunci când trebuie să ia decizii de cumpărare. Într-o societate competitivă, puteți considera că plătirea unui preț mai ridicat vă va asigura un nivel mai ridicat de calitate la un nivel de risc mai scăzut. Nu uitați ce a spus Thomas Ruskin. Gustul amar al calității proaste persistă mult timp după ce gustul plăcut al prețului scăzut a fost uitat. Stabiliți-vă obiectivul de a ocupa locul întâi din punct de vedere al calității produsului sau serviciului oferit. Angajamentul de a atinge calitatea maximă nu numai că va anima și stimula fiecare persoană din cadrul organizației, însă va fi reflectat și în creșterea vertiginoasă a profiturilor. Companiile care au cele mai calitative produse sunt companiile care obțin cele mai ridicate profituri. Ele reprezintă cele mai mari oportunități pentru viitor. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Determinați-vă poziția din punct de vedere al calității în sectorul dumneavoastră de afaceri. Întrebați-vă personalul și colegii unde plasa compania pe o scară valorică de la 1 la 10 față de concurență dumneavoastră. 2. Determinați exact modul în care clienții dumneavoastră definesc calitatea. Descoperiți ce nivel de calitate așteaptă de la dumneavoastră. Examinați-vă produsele și serviciile și modul în care le vindeți și le prezentați. Întrebați-vă cei mai buni clienți, ce apreciază cel mai mult la afacerea dumneavoastră și cum ați putea să vă îmbunătățiți produsele sau serviciile în acea zonă. 3. Selectați o zonă esențială pe care să o îmbunătățiți. Hotărâți-vă să fiți cel mai bun în acea zonă. Împărtășiți acest angajament tuturor celor care lucrează în companie și apoi evaluați-vă regulat pentru a vedea cât de mult progresați.